Розділ 45. І лише за останні 50 років ми зрозуміли, що тепер вони походять не тільки з безплідних пустищ, вони почали набирати новобранців, навчати тих, хто ніколи не пов'язував грифону, уродувати тим, що їм належить, порушувати баланс магії, викрадати їх із самого джерела. Проблема людства в тому, що ми часто вважаємо наші душі справедливою ціною за владу. Посібник з перемоги над Венінами – капітан Лери Долер. Власність Академії Клівзбейн Кораллі Райл Нікола Паня вигукує над укритим інеєм подвір'ям щойно відряджена майорка Девера, зачитуючи з собою новий список загиблих. Уперше з моменту вступу до квадранта щоранку протягом останнього тижня називали імена не курсантів, а активних вершників і льотчиків з передової, де йдуть оборонні бої за села вздовж річки Слоунвотер. Намагаємося відвернути увагу Веніним від нашої долини, де вилупилися чотири малюки дракони. Не називай ім'я Міри, не називай ім'я Міри, не називай ім'я Міри. Це стало моєю власною молитвою до будь-якого Бога, який почує мене, коли я стою в строю. Я відчуваю себе такою збісене непотрібною. Тепер після останніх двох насичених тижнів немає жодного горна, яке треба доставляти, немає сфер, з якими ми зазнали невдачі. Там унизу справжня війна, а ми тут, нагорі, вивчаємо історію і фізику. Ми втратили двох вчора, а рік, що стоїть у шаренці попереду, напружується, ряну озирається на мене через плече, і на мить у їх очах з'являється смуток, перш ніж вона граційно опановує себе, що мені ніколи не вдається і розправляє плеч, стоячи поряд із соєром, двоєвершників за один день. Це щось незбагнене на бойовій службі. Такими темпами весь Аратійський. Квадрант буде мертвим менш ніж за два місяці. Здається, це брат Ізар, каже Ридок, займаючи місце поруч зі мною. Тією з другого крила. Мою бою я ліворуч. Постретє крило. Ізар паня вершниця всередині середині топу курсантів свого рою чоті хвіст. Опускає голову. Я кліпаю почервонілими очима, а мої пальці міцно стискають провідник у лівій руці. Він був лейтенантом, тихо мовить і моджен. На два роки старший за нас додає Квін, мав чудове почуття гумору. Це жорстоко, що почує. я. Казати нам, що наші брати, сестри, наші друзі померли так, це достобіся жорстоко, найжорстокіше з усього, через що нам вдалося пройти в безгіаті. Це нічим не відрізняється від звичного ранкового шокування, каже візія через плече. Нічим, не погоджується словом, почути, що хтось із іншого крила загинув, або чорт забирає навіть з нашого рою, це не те саме, як почути, що загинутий брат. Його лоздрягається. У горлі болісно застрягає клубо, брене на засіданні. Безсумнівно сперечається з асамблеєю про те, де знайти дичину для навалих хижаків, яких ми привели сюди минулого місяця, або координує поставки з відновленої кузні. Він у безпеці. Усіх вершників, які тут не викладають, як-от Кседена, Гаріка, Гітона з Емері, позмінно відправляють патрулювати застави вздовж скелі Дрейлора, або тримати фронт, як міра. Девера прочищає горло і бере інші сові, які тримає джесіння. Мої плечі опускаються, я видихаю. Полегшення затуманює морозане повітря. Міра жива. Принаймні була жива минулої ночі, коли посланець приніс новини. На ранковому шикуванні я не хвилююся про Ксейдена. Я б миттєво дізналася, якби він. Боги, я навіть не хочу про це думати. Кріса Верлін починає читати Девера із списку загиблих льотчиків-офіцерів. Міка Ренфлор. Міка? Низький гортанний крик виривається праворуч від нас, і всі голови повертаються до дріфта в центрі шеренгель льотчиків. Коли якийсь хлопець там падає на коліна, льотчики співчутливо обіймають його. Ніколи не звикну до того, що вони роблять, бурмочарик, переступаючи з ноги на ногу. Звикнеш до цього? Словом запитує. До емоцій. Суренгель знає, що я маю на увазі. Ти була там, каже мені Арік. «І я плакала як немовля, коли Ліам помер. Розвернись. Чорт, хіба це не суперечить усьому, що я казала Ріанон, коли ми сперечалися біля рукавички? Якщо смерть має згартувати нас, то чому я погоджуюся з позицією Слоун? Є щось незбагненне, щось більше людське в реакції льотчиків. Навіть те, що вони проводять свій обмолот у Клізбені, є далеко не таким жорстоким, ніж те, через що ми проходимо без Базгіаті. Тепер я не можу визначитися, чи це робить нас сильнішими, чи просто безжальними. І Алвар і Гілана. Підсумовує Девера. Ми віддаємо їхній душі Малику. Я дивлюся праворуч, як роблю це щоранку, і бачу, як постава Кет обм'якає, а її очі на мить заплющуються після того, як вона дивиться на фланах строю, де вишукувались її дріфт. Сирена теж ще жива. Кет дивиться на мене, і я киваю, на що вона також відповідає кивком, хоча й ледь помітним. Це єдина мить нашого перемир'я, яке настає кожного ранку, це єдиний момент, коли ми, здається, є сестрами одна для одної, а не ворогами. Але це відчуття минає за один удар серця. Коли стріж розходиться і погляд втуплюється кудись у порожнечу. Клянуся амарі, кет одержима ідею зробити моє життя настільки жалюгідним, наскільки це можливо, кожної хвилини, кожного дня. Але коли Ксаден тут, вона докладає вдвічі більше зусиль порівняно, з її ненавистю, гнів словно відчувається як м'яке, тепле масло. І що ще гірше. Весь її дріфт, здається, вороже ставиться до нашого рою, причому п'ятеро із шестьох, за винятком Марен, звинувачують мене у смерті Луели і голосно заявляють, що я віддала перевагу вершниці, а не льотчиці. Високий хлопець із каштанним волоссям до плечей, майже впевнена, що його звуть Трейгер, два дні тому замахнувся на на канелитовищі, відтак отримав попитці кулаком від Ріанон, коли розповідав їй про її прикордонне село яке не приймає біженці. Його губа все ще в струпах. Здається, маленький похід на скелю не зблизив нас так, як очікувалось. «Що вони робили сьогодні вранці?» – запитує Аріанон, насуплюючи брови, дивлячись у бікет. Постукала в мої двері ще до світанку, а потім розлютилася, коли я відчинила їх. Ці кляті двері. Від самої думки про це моя рука нагріває провідник. Фелікс двічі на цьому тижні замалював сплав у ньому. Але, принаймні, моя нездатність контролювати власну сил допомагає насичувати енергію кинжали. Тож, певною мірою я роблю сільнесок у Збройне Противостояння, оскільки моя спроба активувати вартовий камінь провалилася. Я рухою правим плечем сподіваюсь, що тепер, коли зняла через плічник, біль зменшиться. Але воно досі турбує мене. У неї що закінчується лайно, яке вона можна тебе лити? Запитує Ріто, коли ми починаємо рухатися до дверей. Тут ми витрачаємо вдвічі більше часу, щоб вийти зі строю, ніж у безг'яті, враховуючи, що маєто Кріорсона був побудований для того, щоб тримати людей назовні, а не для того, щоб їх пускати всередину. Це звучить не так погано, як у суботу, коли вона озвучила список з усіх льотчиків, яких Міра знешкодила за ці руки. Той день приніс задоволення і безумовно додав напруження у стосунках між вершниками і льотчиками, У коридорах сталося менше на десяток бійок більше, ніж зазвичай. Коли я відчинила двері, на ній був шовковий халат від Деверелі. підхоплюю із землі свій наплічник і закидаю його на спину, кривлячись під його вагою. Звідки я знала, що це був шовк Деверелі? Запитаєте ви, бо той халат був майже прозорий. О, чорт, сурик кривиться. А чого вона? Ти що? Ріанонг, він і навіть імоджен витріщається на нього, тоді як першокурсники заходять досередини. Подумай, де вона спить. Рідок плескає Сойера по потилиці. «Ой, точно! Ти ж у кімнаті Ріорсона!» – повільно демонстративно каже Суер, відвертаючись від зіткет, коли вона проходить повз нього і своїм дрифтом льотчиків. А я й забув. Згідно з списком, ти маєш жити в кімнаті з Ріанон. Привезти сюди додаткову сотню курсантів означало подвоїти кількість місць, і технічно я не мала б спати в кімнаті лейтенанта, проте ми цим не надто переймаємось, та керівництво не заперечить людині, яка є власником будинку. Що я дуже ціную, Рянон кладе руку на серце, бо це дає мені можливість бути спокійною, коли нам, старою, випадає час побачитись. Завжди рада допомогти, сміхаюся. Треба віддати дівчині належне, і можен хитає головою, зітхаючи, і дивиться поузмена на кет та й Вона наполеглива, усі повертаються в її бік. Привіт. І Моджен піднімає руки вгору. Я з команди Вайлет. Просто хочу сказати, що впевнена, якби Кседен колись оголосив, що йде від тебе, ти б теж. Намагалася повернути його. Тьху, коли вона так каже, не гуманізуй цей ходячий терор, заперечує Ріанон. Я дерлася з Кет на скелю до кінця і вже починаю думати, що нам було б краще, якби Джек Барлоу був тут замість неї. Я рада, що він залишився без гіаті, незважаючи на те, наскільки добрий він був до мене. Я досі не довіряю цьому хлопцеві. Ніколи не довіряла. Кет знову поводиться, як Кет, запитає ботхи, проходячи повз, коли подвір'я порожніє. Усе гаразд, з нею жодних проблем. І зі мною все норм. Хитаю головою і брешу крізь зуби, щоб він не сказав Кседенові, ніби я не можу панувати себе. Нам з Ріанон треба дещо зробити. Треба? Брови рі піднімаються. Треба. Добре, він повертається до Ріанон. Професорка Тріса щойно обрала другокурсників двого рою для участі в наступному занятті. Завтра о другій в долині. Тріса, ота маленька тиха члениця асамблеї, ми прийдемо. Обіцяє. Сніг Хвареті випадає раніше, ніж беззгіятий. І до першого тижня листопада тонка біла ковдра, що швидко розростається, вже вкриває місто. Однак не долину над нами, завдяки поєднанню природного, тепла гірського хребта та магії, яку випромінюють грифони дракони, і яка, здається, тільки посилюється. Кидай погляд на протоптану стежку в кінці долини, що веде вниз до маєтку Рірсоні, і від тривоги стискається шлунок. Не зовсім зручно битися. Сор скалдає руки і знуджено дивиться на 6 метрів трави, що відділяють вершників-другокурсників нашого рою від льотчиків-другокурсників з дріфта кет. Схоже, нас викликали разом. Але якщо навіть ряд драконів, що стоять позаду нас і грифонію, які стоять позаду льотчиків, можуть не нападати одне на одного, то ми, звісно, зможемо бути цивілізованими. Цілком погоджуюсь. Цивілізованість переоцінюється, зауважує Андарна, випускаючи кіхті в траві. Я ніколи не куштувала грифона. Ми не їмо наших союзників, читає нотацій тер. Знайди іншу закуску. Глянувши праворуч, помічаю, як СОЕР знову і знову роздивляється по черзі андарної терна, ніби зіставляючи відмінності. Не переймайся, мені весь час вважається, що в мене в очах двоїться. Річ не в тому, вона знову виросла, питає він, обсмикуючи комір. Мені здається, що вона виросла. Думай, сантиметрів на десять за цей тиждень. Я. Нам довелося додати ще по одній повозці до її шлейок з обох боків. Незабаром я зможу літати без них. роздратовано зуваже андарна. Ридук повертається, щоб самому переконатися, всміхається до андарни. Маленька міні-терн стає лютою, чи не так? Ні, яка не міні. Голова андарни смикається у бік ридука, і моя дракониця клаться зубами менш ніж півметра від нього перед обличчям. Моє серце калатає. Андарно! кричу я. Блискавично обертаючись, щоб стати між нею та Рідоком, коли вона відступає. Прокляття! Рідок піднімає руку, його олося розвіє сила, яку можна описати лише як нів терна, виражений розчарованим зітханням. «Велика!» – бурмоче Рідок. – Я хочу сказати «велика!» Більше жодних гулянок, Ізґаель. Я вказую на андарно, забираю руки від її підборіддя, припиняючи песто, ще потім дивлюся на Терна, який опускає. На неї голову ніби хоче затиснути драконицю в зубах і пожбурити з поля наче цуценя. «Я серйозно, вона впливає на тебе. Я єдина, кому з цим пощастило!» Андарна зводить голову і показує, чи пориться, а терн щось бурчить собі під ніс. «Чорт!» – бурмо чомаран позаду мене. «Вибач за це, підлітки!» – я знизую плечима і дивлюся на Рідука. «Досі не можу повірити, що перехвоститься діти», – каже Сой роблячи крок у бік від Андарни як і те, що ти пов'язала двох чорних драконів. Для мене це також стало несподіванкою. Позираю на стежку знову, але там немає жодних ознак Ріанон. Якщо професорка Тріса прийде сюди раніше, ніж її, у неї будуть великі неприємності. Тріса, можливо, і найприємніша з усіх членів асамблеї, але вона також найгостріша на язик. Може розсердитися. Принаймні, так казав Ксетин перед тим, як вранці знову полетів до кордону з гітоном, Але ми хоч провели ніч разом. Третьокурсники теж полетіли патрулювати скелі дрейлора, вишукуючи віверн та наварських вершників. Нам не довелося б перейматися через віверн, якби я не впровалила зведення захисних сфер. Який підрозділ слабший мудрує рідок, постукуючи по ямочці на підборідні? Вони мочки витрачаються на нас, ніби ми маємо хоч якесь сране уявлення про те, чому вони теж тут, а разом із ними і їхній загрозливий супровід, його погляд зупиняється на грифонах. Що стоять на сторожі своїх льотчиків, да джала ледь похитується, досі явно не пристосувавшись до висоти за тиждень, що вони тут я ще не бачила жодного графона, який би літав. Обидва Сор, розстібає лютну куртку. Мені здається, чи тут стає спекотніше. Спекотніше, погоджуюся я, полегшено зітхаючи, коли з'являється рянон, і схвильовано усміхаються, перемовичи до нас з іншого боку поля. Я попереджаю рідока і будь чимним, мені подобається Марен. Мені теж подобається Марен, але і найкращу подругу треба було скинути з цієї скелі, бурчить Соєр собі під ніс. Грифони приходять до тями швидше, ніж я думав, зауважив Рідок. Більшість із них на висоті кілька днів тому ще спали. Грифон, який стоїть позаду Трейгера, хлопця із каштанним волоссям до плечей і кривою посмішкою, помітивши, оцінюючи погляд Рідока, застережливо клацяє гострим півметровим дзьобом. Трейгер посміхається. Айто спускає над нашими головами струмінь пари і в обличчя всім трьом лютчикам не просто б'є гаряче повітря, а й летить добряче бризи. Чи не шмарків? Заради справедливості ми теж привели власний супровід, зауважу я, коли андар наступає наперед і застережливо опускає кіхті, впиваючись ними в землю, по обидва боки від мене. Її пазурі гострішають з кожним днем. А сьогодні, вранці, вона вперше повністю розправила крила, що надає їй ще більшу сміливості. Старіщини кажуть, що за кілька тижнів я зможу літати. Харчані з прямого рефона вириваються в неї з горла, і його очі на мистинки спершу спалахують, а потім кліпають. Ти щириш зуби, чи не так? Я не приховую свої посмішки. Я їм не довіряю, відповідає вона, особливо тій, що в центрі, яка, схоже, задумала заподіяти тобі смерть. Не дозволяй їй чіплятися до мене. Очі справді, як завжди, моружиться на мене. Вона тебе доймає? Андар наступає крок уперед, Тож її грудою опиняється над моєю головою. Вона або звикне до неї, або вб'є її, відповідає терн позаду мене, де інші троє: ні, уже четверо драконів стоять в очікуванні після прибуття ферч. Обидва варіанти прийняті. Я думала, ти пруд того, щоб убивати союзників, озираюся через плече, коли мене накриває його тінь, затуляючи від післяобіднього сонця. Можливо, це сла їх наближається праворуч, але Лускандар не має. Червонувати відтінок, і мене не полишає думка, коли це мерехтіння потьменіє і стане більш схожим на відтінок луски Терна. «Вона ще має довести, що є союзником», – зазначає Терн. Вона продовжує звинувачити мене в смерті Луели. «Гей, поки ви просто стоїте тут?» Сойер потирає потилицю, його щуки червоніють. Я… «Ти?» Підводжу брови, спонукаючи його завершити явно незакінчене запитання. «Я хотів запитати, чи ти…» Він кривиться, потім зітхає. «Не зважай». Він хоче, щоб ти навчила його мови жестів. Закінчує замість нього Рідок, погойдуючись на підборах від явної нудьги. Рідоку. Сор дивиться в його бік. Що, Рідоку, то зроби це ще більш ніяковим, ніж воно мало бути. Зради всього святого, твоє мимбрання звучало так, ніби ти хотів запросити і на побачення ті щось таке. Він помітно здригається. А що, якби так і було? Я заперечую. Тоді мені б довелося довго і нудно зішкрябати рештки сойра з нашої спільної підлоги після того, як Крірсон розірвав би його на шматки, рідок та головою. Такий би був безлад у кімнаті. По-перше, рук за досить впевненості, щоб пережити чиїсь пробу запросити мене на побачення. Підводжу очі на Сойере. І так, я навчу тебе жестю. Чому це має бути соромно? Я повинен був навчатися цього багато років тому. Сойр опускає руки. Але очевидні причини. «Певно, я недостатньо вільно володію мовою жестів, щоб стати хорошим учителем». Рідук захоче очі. «Ти навчив би мене жесту, що означає пропозицію сексу, і переконав би, ніби це означає привіт. Просто щоб подивитися, що станеться, коли я його використаю», – відповідає сор. «Що?» «Я ж не зовсім удак, Рот Рідука кривиться в посмішці. «Я дочекався, поки ти не запитаєш, як мову жесті буде вечеря, а тоді, коли ти запропонуєш її перекусити з тобою...» О, як ліпаю, складаючи пазли докупи. Джесіння, не хвилюйся, Соре, я з тобою. Рі теж вільно жестикулює, як Ярік, і, і Квін, і... Усі окрім мене. Сойр зітхає і знизує плечима. Ху, ледве встигла. Трохи захекана захека на Ріанон добігає до нас. Очі Трейгера ще більше мружаться на Рі, коли професор Катріса виходить із-за рогу позаду неї. Як губа, запитує Ріанон, підморгуючи Трейгеру. Він ступає крок вперед, але Марен зупиняє його, хитаючи головою. «Я б тебе прикрила!» «Ти розмістила свою сім'ю?» – запитує Рів. Вони прибули вчора після вечері втомлені з дороги, з речами, що помістилися в вузькому возі, який міг витримати дорогу скелястими перевалом північно-східних з торгових шляхів, що пролягає поміж скель Дрейлора та межує з провінції Дейконшир. ж. Рівсміхається, кидає свій наплічник у напрочуд м'яку траву поруч із моїм. Присягаюся в цій долині, пори року не мов би помінялися місцям. Подякую своїм братам від мене. Він виділив їм будинок поруч, біля ринкової площі, і вони вже вибрали місце для крамниці. Подякую. А Лукас? Одна лише думка про ідеальні пухкенькі щічки її небожа змушує мене широко сміхатися. Досить наймиліший хлопчик на світі. ріанон розстібає лютну куртку і скидає з плечей. Вони виснажені, але в безпеці, а той факт, що я можу бачити їх, коли захочу, дивовижно. До того ж, я похизувалася своєю печать, і вони були неабияк вражені. Це неймовірно, я дуже рада за тебе. Розслабляюся, глибоко вдихаю. Протягом останнього тижня до Аретії прибувають сім'ї. Маленькими непомітними групами їх привозять учасники революції, які пропонують притулок. Батько Рідока має прибути з дня на день. А от від батьків Соера ми ще не отримали жодної звістки. Вам, мабуть, цікаво, чому ми зустрілися в долині, каже професор Катріса, її дихання не збивається, навіть коли вона тягне до наплічника і дістає звідти сім друкованих малюнків, які потім роздає по одному кожному з нас. Чергова усмішка розтягує мої губи. Джесіня з друзями запустили друкарський верстат. На малюнку зображена трійська руна, яка мало відрізняється від тих, що є в книзі з плетіння, як Кседен залишив мені після свого випуску. Продивіжусь уважніше за зображення, я розумію, що впізнаю його. Серія градуйованих квадратів майже ідентична тим, що на рунах кинджала, який прикріплений до мого правого стегна. Оскільки ми наразі найкращий рій і дріфт, ми обрали вашу групу для участі в нашому своєрідному тестуванні. Професор Катріса відступає, щоб бачити обидві ряди. Ви вмієте спрямовувати силу? – запитує вона у льотчиків. Приблизно половину потужності від вчорашнього ранку відповідає Кет. Розумовими зусиллями? Із цікавістю запитає професорка. Поки що ні, відповідає марин. Але вже скоро, каже Кет, дивлячись прямо на мене. Дріфти льотчиків навіть сильнішають з кожним днем. Ніби я забула, як це було, коли вона хазянувала в моїй голові. То що, повертаємось до часів декоративно-ужиткового мистецтва? Запитує Рідок, схрестивши руки на грудях. Хто знає, чим живляться магічні світильники? Запитає професор Катріса, ігноруючи запитання і тягнучись до своєї сумки, вона виймає вісім маленьких дерев'яних дощок, не більших за тарілку, і ставить їх у центрі між нами. Ну, дрібна магія, відповідає Марин, та яку створюєте ви самі. Професор Катріса киває. А якщо до тих світильників, які безперервно працюють, скажімо, у гуртожитках на першому курсі, тих, що працюють ще до того, як ви навчаєтеся керувати ними, усі вершники дивляться на мене. Вони підживлюються надлишком маги, яку спрямовуємо ми та наші дракони», – відповідаю я. «Ми генеруємо її природним способом, як хвилі тепла з тіла, але її настільки мало, що ми навіть не помічаємо цього». «Саме так», – погоджується професорка. «І що ж робить таку магію дієвою, магія яка, прив'язана до предметів, не до власника? Вона пильно дивиться на нас, темно карами очима, а потім потирає перенісся». Бог, я думала, Фелікс жартує. Сорнге, ти практично вся покрита ними. Я дивлюся вниз і помічаю мерехтіння своїх обладунків із драконячої лузки відвуподібним вирізом однострою, а потім зупиняю погляд на кинджалах, які дає мені кседен. Рунами? Так, рунами, підтверджує професор Катріса. Руни – це не просто графічні символи. Це нитки магії, видобуті з нашої сили. Вплетені геометричні візерунки для певного використання а потім поміщені в об'єкти для негативної роботи або подальшого застосування. Ми називаємо цей процес гартуванням. Це неможливо, Марин хитає головою. Магію можна лише орудувати. Так і є. Професор Катріса розчаровано зітхає через наше невігластво. Але так само, як ми запасаємо їжу на зиму, власник може згартувати руни, використовуючи стільки сили, скільки для цього потрібно, а потім помістити її у щось. Вона нахиляється, бере одну з дощок і демонстративно махає нею перед нами. Наприклад, у дерево або метал, або будь-який інший об'єкт, який вибере повелитель. Ця руна активується, коли її запускають і виконує ту дію, для якої була загартована. На відміну від сплаву, в якому міститься сила, руни загартовують силою для певних дій. Ми з РІІ обмінюємося розгубленими поглядами. Я бачу, вас потрібно переконати. Професор Катріса відкидає дошку і зводить руки. Спочатку ви відокремлюєте пасмо своєї сили. Вона простягає руку вперед і затискає повітря між великим і вказівними пальцями. Що, чесно кажучи, може бути найскладнішим кроком у цьому процесі? Вона жартує, що рідок. Професор Катріса стріляє в нього гострим поглядом. Те, що ви не бачите свої сили, не означає, що її не бачу я. Ви хіба не знайомі з процесом заземлення? Які щити? Ваша сила видима для вас лише тоді, коли ви маєте її форми. Чи то буде форма вашої печаті вершника, чи то дрібна магія, на яку ви всі здатні. Зрозуміло, лідок піднімає руку, виказуючи крайні здивування. Силу можна формувати. Трісані руки швидко рухаються, тягнучи за собою повітряні пасма, а потім пальцями формує невеликі фігури. Кола, квадрати, це був трикутник, важко сказати, коли ми не бачимо. Кожна форма має значення. Точки, в яких ми концентруємо силу, змінюють це значення. Усе це вам потрібно буде запам'ятати. Вона знову втягнеться до повітря, а потім створює ромб. Фігури, які ми поєднуємо, нашаровують значення, змінюючи руну. Чи активується вона одразу, зберігається підвищену у стані, скільки разів руна може активуватися, поки не вичерпається. Усе вирішено тут. Вона, здається, перевертає те, над чим працює потім тягне за іншу нитку і робить щось. Збійся дивно, бурмоче собі підніс Ріду. Це як у дитинстві, коли ти пропонуєш батькам попити щаски чаю, знаючи, що вона порожня. Ріанон штурхає його. Коли все готово, професор Катріса нахиляється, бере дощечкою, підводиться. Ми наносимо руну. Доки вона не розміщена, вона не має жодного значення, жодні мети і швидко зникає. Загартування рун перетворює їх на активну магію. Вона хапає правою рукою те, що як я припускаю єруною, яку вона загартувала, і втискає долоню в дерев'яну дошку. Конкретно це є просто руною для нагрівання. І це було просто, питає соєр. Дошка димить, тож я нахиляюся вперед, а мої очі широко розплющуються. Ну, ось готово. Вона повертає дошку лицевою стороною до льотчиків, а потім показує нам. Щойно ви зрозумієте, які фігури поєднувати, щоб створити певні символи, варіації комбінування стане незліченна кількість. Моя щелепа на мить відвисає. Форми були випалені на тому, що я назвала б графічною руною ще хвилин 10 тому. Кидаю погляд на малюнок у своїх руках і гадаю, на що бійся здатний кінжал, який прив'язаний до мого стигна. Кожна форма має значення. Точки, де ми концентруємо силу, змінюють це значення. Я ще раз дивлюся на багатогранну форму, першність, стріса. Перевертає дошку, тримаючи її лицьовим боком до неба, і мої очі широко розплющуються від усвідомлення. Це «Целогосинобічна мова», – кажу я, – «як старолюцерська або морейська», – професор Катріса піднімає брови, дивлячись у мій бік. «Дуже схоже, що так», – і уста торкається усмішка. «Правильно, ти теж можеш читати старолюцейську. вона киває. «Вражай!» «Дякую!» «Вона наша!» – хвалиться рідко льотчика, показуючи на мене. «Не впевнена?» Що мені є чим хвалитися, знаючи, що сьогодні вранці я ледве склала тест з історії, принаймні з математики в мене все добре, але з іншого боку, математика не змінюється за одну ніч. Ти орудуєш кригою, чи не так? запитує рідока професорка Тріса. То киває, а вона простягає руку. Врід відкорковує шкіряний бурдюк, припасований до стегна, потім витягує воду з мундштука, формуючи заморожений циліндр, перш ніж передати його професорці Трісі. Вона кладе лід на дошку і юрбою перекочується оханя, коли за секунди той тане, а з розпеченої деревини із шипінням скапує вода. Будьте обережні з носієм, який ви обираєте, щоб тримати руну. Трохи більше сили і ця дошка спалахнула б. «Чому цього ніхто не навчає?» – запитує Марен, видріваючи свій погляд від пергаменту. Це вміння колись плекали й вдосконалювати рійці, але через кілька сотень років після об'єднання Навари його заборонили. Хоча багато наших застав і сам Базгіат були побудовані саме завдяки цьому. Ну як вам? Професорка піднімає брову. Я рада, що ти запитала Бачиш, вершники від природи могутніші, незважаючи на кількість магії, якою ми керуємо, і печать, якими ми володіємо. Трегери закучує очі. Але руни це значний врівноважуючий фактор, продовжує професор Катріса, вкладучи дошку на траву, коли вода вже повністю випаровується. Руна обмежена лише тим. Яку силу ви вирішили загортувати і як довго ви хочете, щоб її дія тривала і скільки разів вона може бути використана для того, як вичерпається? Руни заборонили, щоб ті не потрапили в чужі руки. Вона дивиться на лючки. зокрема в наші руки. Навчіться правно володіти рунами і ви зможете конкурувати з батьма печатями. То ви хочете, щоб ми загартували це, запитує Кет, роздивляючись малюнок і вигнувши брови. Без магії? Неприємно це визнавати? Але я на боці і судячи з виразу обличчя курсантів на колу, ми всі на боці Навіть Рі дивиться на малюнок із трепетом. Це відчуття приголомшує. Так, завдяки цій силі ви навчитеся відокремлюватися від себе, як я вже показувала. Професор Катріса відкриває наплічник, дістає ще один стос дощук. Коли вона це показувала, усе здавалося таким простим. Ми почнемо з простої руни відмикання. Легко створити, легко перевірити. Вона дивиться вздовж наших рядів. Ми всі зможемо відмикати двері за допомогою дрібної магії, зазначає Трейгер. А вже ж можете, професор Катріса зітхає. Але відмикальну руну може використовувати той, хто не володіє дрібною магією. А тепер розпочинаємо. Я чекаю, що ваші перші руни будуть сплетлінь до заходу сонця. Ми ніяк не встигнемо навчитися робити це до заходу сонця, стверджує Сойер. Дурниці, кожен таврований вивчу просту руну підмикання в перший же день. Не може бути, бурмочарі. Слоун та імоджен можуть це зробити, запитаю я. А вже ж, професор Катріса киває на мене. Ось чому Кседен змусив мене практикуватися в платінні рун на тканині. Це чоловік, коли небудь навчиться говорити мені все відверто. Чи мені завжди доведеться витягувати з нього інформацію? Я відповів на будь-яке твоє питання. Глузую сама собі підніс. Важко ставити запитання, які ще навіть не виникли в твоїй голові. Ви маєте стати найкращими у своєму роді, тож перестаньте витріщатися, беріться до роботи, читає нотації професор Катріса. Перше, що вам потрібно зробити, це навчитися відокремлювати частинку власної сили, дозвольте їй заповнити ваш розум, а потім простягніть руку і уявіть, як виростає ниточка з потоку енергії. Ріанон, Со, і я обмінюємося, що за чорт, поглядами і льотчики навпроти те саме. «Щось порадите?» – запитує терна і андарни. «Нічого не підривай. Терн переминається позаду мене. Принаймні підірвати щось було б цікаво, зауважа андарна. Чим викликає гарчання терна?» «Починайте!» – вимагає тріса, тоді підносить палець. І будьте обережні, сила стає примхливою, коли від неї відокремлюється. «Ось чому ваші дракони-грифони тут? Що ближче джерело, то легше зробити це вперше. Вона оглядає нас, відтак кладає руки на грудях. Ну що ж ви чекаєте? За очі уявляю свій архів і бурхливу силу, що його оточує. Палки розплавлений потік сили Терна, що тече за його масивними дверима. Вочевидь здатен поглинути мене, але перламутровий потік сили андарне, що за вікном, здається доступним. Затамувавши подих, сягаю по силу Андарни. Бум, лунає вибух і мої очі розплющуються. Усі повертають голови до сойра, коли той відлітає назад. Він приземляється зовсім поруч і з кіхтями слайзіга, а на траві, де він стояв, димиться згарище. Ось чому ми проводимо цей урок просто неба. Професор Катріса хитає головою. Ставай, спробуй ще раз. Рідок повертається, допомагає Сойру підвестися, а потім ми намагаємося відтворити це ще раз. Пробуємо знову і знову і знову. До заходу сонця мені вдається сплести відмикаючи руну, але я не перша. Кет впоралася також і на відміну від нас їй вдалося виконати завдання, не утворивши згарища в себе під ногами. Розділ 46 Цілком вірно, що єдиною зброєю, здатною вбити темного володаря, є те ж саме, що зробило його бездушним. Сила, посібник з перемогою над Венінами, капітанки Лерри Долер, власність Академії Клівсбейн. Руни, запитує Ксидин декілька днів потому, схилившись над моїм плечем, коли я сижу за столом, у його кімнаті, відпрацьовуючи сьогодніші завдання. Трикутні руни тортури, яка має якось вплинути на ефективність допитів. Він бере результат однієї з п'яти моїх недбалих спроб, пропалених на дрів'яних дисках, з обіжки з долоню, а я тим часом глибоко дихаю, насолоджуюсь ароматом мила під його щойно вимитої шкіри. Власна ванна кімната – це, безумовно, одна з переваг ночівлі в його кімнаті. Ми тестовирій. Я хотіла сказати тобі вчора вечір. Беру м'яке пасмо перламутрової сили і вгинаю його в трикутник за зразком, який професор Катріса дала нам для домашнього завдання, після чого дозволяє йому яскраво горіти переді мною, поки обережно тягнувся до іншого. Тепер, коли я знаю, що шукати, я чітко бачу перед собою потік сили, водночас щільний і примарний. Ці ливі пасма, які прогинають від дотику моїх пальців, однак від того, що я це бачу, витягнути окремі пасма аж ніяк не легше. Я теж хотів... Тобі чимало розповісти вчора ввечері, каже Ксетин, кладучи диск на столі поряд із іншими. Але щойно знайшов тебе в ліжку, мій рот став зайнятий іншим. Мої уста торкаються усмішка від спогаду, коли я формую наступний трикутник, цього разу менший, і вкладаю його в більший, що левітують переді мною. У роз'їздах він буває частіше, ніж удома, переправляючи зброю з нашої кузні на передову біля річки Слоунвотер і поповняючи арсенал Теракуса. Остання поїздка тривала ще не день довше, ніж зазвичай, коли вони з Гаріком опинилися під загрозою нападу. «Тобі потрібна моя допомога?» – запитав він, ковзаючи губами по моїй шиці. «Це?» – мене перегоплює подих, коли кседен дотягується до коміра моєї броні. «Не допомога. Шкода. Він цілує мене в шию, потім встає, залишаючи мене виконувати домашнє завдання. Це вже непогано, оскільки за кілька хвилин у мене урок. Ось чому ти залишив мені ту книгу у наварі, правда?» Я беру наступне пасмо, формую коло, яке має стабільну фігуру всередині, і розміщую його навколо руни. Це повинно спрацювати. Я хотів би, щоб у тебе була фора, каже він, беручи щоденник Воріка, із столу. Де я його залишила? Гортай. Дякую. Це неможливо прочитати. Бурмачок седен розкриваючи щоденник і кладучи його назад перш ніж відійти від великої шафи, де поруч із моїм висить його однострій. Усміхаюся через атмосферу цього домашнього затишку, що панує тут. Я зробила все усе можливе, аби все-таки залишилося між нами. Мій батько навчив мене, знизу і плечима роздавляючи свою руну, чи я, бува, чогось не пропустила. І ми з Дейном використовували це як секретний код, коли були дітьми. Ніколи не являв, яка етос практикує старолюцерські фокуси, зауважа Кседен. Узявши дерев'яний диск лівою рукою, я обережно посуваю пасма сили, що дзищать, і вдавляю їх у нього. Вийшло набагато краще, ніж у п'яти попередніх спробах. «Ти помітив руни у моїх кінджалах», – кажу я, обертаючись на дерев'яному стільці. Мої губи розтягуються, і я відверто витріщаюся на Кседена, коли він, обмотаний рушником навколо стегна, витягує шафи однострій. І як я не помітила, що весь цей час він був позаду мене майже годин. Така можливість втрачена. Якщо так на мене витріщатиметься, то не встигнеш на заняття. Попереджає Кседен, його очі темніють, коли він перетинає кімнату і кидає одяг на ліжко. Змушу себе відвернутися. Бренн попередив Кседина, що якщо я хоч раз запізнюся на заняття через те, що проводжу час у ліжку, то повернуся у відведену мені кімнату. Ти наніс руну відмикання на мій кинджал, правда? запитаю я, ховаючи всі диски, окрім того, з яким що й не працювала в наплічник, і ігнорую щоденник воріка, що ніби насміхається з мене, лежачи на краю столу. Ось як ми вибралися з кімнати для допитів. Ну, як варіант так. Тримаючи найкращу руну з усіх, що мені вдалося зробити, я на підіймаю наплічник і просовую руку крізь лямки, а тоді повертаюсь обличчям до Кседона. Його торс досі звабливо оголений, але на жаль для мене і на щастя для заняття, куди я маю поспішати, на ньому є штани. Хочеш розповісти докладніше? Як назло він замість сорочки дістає шкарпетки? Ти можеш зробити відмикальну руну. Це досить просто. знизу знизує плечима. Я додав у руну елемент потреби. Отже, якщо ти не можеш підійти до будь-яких дверей і відчинити їх просто тому, що тобі захотілося, але кенджал при тому буде в твоєму тілі і відчує твою потребу відчинити двері, то вони відчиняться. Якби ти добралася до кузні без гіату, вона б відчинилася. Варто було б тобі тільки захотіти. Сівши на краї ліжка, він взуває чоботи. Ключ, виходить, весь цей час був у мене. Мої брови піднімаються, і якби я тепер не кохала його та закохалася просто зараз. Так, а ти сьогодні наполегливо у запитаннях, ні? Куточок його рота глузливо припіднімається. Я стискаю диск і закушу нижню губу. Проблема бути щасливою серед повного хаосу, який ми спричинили полягає в тому, що я боюся поставити подай одне питання, яке може порушитись наше інтимне щастя. Що тут за руна на камені, який ти тримаєш біля ліжка? Це жуна, так? Так, дуже складна. Седан підводиться і тягнеться до маленького сірого камінчика, а потім простягає його мені. Немає жодної живої людини, яка б знала, як її відтворити. Полковниця Мері була останньою. Мама Ліама Слоун, я беру камінь за обільшки з долоню і вичаю складні лінії руни. Вона мала бути велетенською, коли пані полковник її гартувала. Мабуть, що так. їй, думаю, довелося все це, щоб воно помістилося в каменях. В каменях? Відводжено на нього очі. Тобто їх більше? 107, відповідає ксен, спостерігаючи за моїми реакціями. Тавровані. Він хоче, щоб я запитала. І що та руна робить? Я ковзую великим пальцем по почорнілому малюнку. Робила. Це захисна руна, але її можна було використовувати лише один раз. Він проводить рукою по вологому волоссі і робить паузу. Коли станеш вправлятися з рунами, то зможеш помічати в них елементи. Такі речі, як пасма волосся, наприклад, або навіть Інші повноцінні руни для пошуку речей, або для захисту. Ця конкретна руна була зроблена, щоб захистити когось із роду мого батька. Ти? Я дивлюся на нього, віддаючи камінь. Ти його єдина дитина, так? Кседен киває. Кожному з дітей-офіцерів дали по каменю перед тим, як наші батьки пішли на битву біля Аретії. Нам наказали носити їх завжди, і ми носили, навіть на страту. У його пальці торкаються моїх коли він бере камінь. Я майже надихаю, не зводячи з нього очей. Ця руна була створена, щоб протистояти печаті вершника. Чий дракон вб'є їх. Він ковтає слину. Однак руна могла активуватися лише тоді, коли його вбивав вогонь дракона. Це основний метод страти для зрадників. Що почує? Він киває. Я тримав його в кулаці. Ми всі так робили. Коли стояли там і дивилися, як наших батьків вишиковують у чергу на страту. І в ту секунду, коли вони були, все і плечі піднімаються, коли він робить глибокий вдих. Спалені, у мене по руці побіг жар. Наступного разу я відчув щось дуже схоже після молоту. Мої очі широко розплющуються, і я накриваю його руку своєю. Тавра повстанців. Мабуть, саме тому закручені знаки завжди починаються на руках таврованих. він киває. Наші батьки знали, що рано чи пізно помруть, і останнє, що вони зробили, це подбали про те, щоб ми були захищені. Я зберігав його... Суто із сентиментальних міркувань. Нахилившись до мене, він цілує мене, чоло потім відвертається і кладе камінь на тумбочку біля ліжка. Мені подобається, коли ти ставиш мені запитання. Каже, нахиляючись, що взяти свою формену сорочку. Ще щось хочеш знати? У мене на язику крутиться питання, чому він не розповів мені про году, яку клав, був з моєю матір'ю, і чи вплинула вона на його почуття до мене. Але потім кседен встає, і мій погляд завмирає на сріблясту шрамах на його спині які вони залишили, а я просто не можу запитати. Він сказав мені, що кохає мене відтоді, як ми вперше поцілувалися. Цього має бути достатньо. Я не повинна знати про угоду більше, ніж те, що вона мені сказала. Якщо я хочу якийсь шанс, що це може негативно вплинути на наші стосунки. Вайлють. Ксидина тягує сорочку, повертається. Більше нічого. Змушу себе всміхатися. Усе гаразд? Між його бровами з'являються дві зморшки. Бодхі згадував, що Кет не дає тобі спокою, і в тебе вже вирвалося кілька ударів блискавки. Бодхі не має втручатися. нізащо не дозволю Кседно хвилюватися за мене перед тим, як йому вирушати відряджень на кілька днів. Піддвівшись на шпильки, я ніжно цілую його. Побачимось ввечері. Розчарування спалахує в його очах просто перед тим, як він охоплює мою шию ззаду, і на ще одну блаженну секунду протуляємо його губи до своїх, а потім відступає. Ти вже близько, але тобі потрібна підказка для цієї руни. Моя руна чудова, я попрошу про допомогу, якщо вона мені знадобиться. Я швидко цілую його просто тому, що можу, а потім вибігаю за двері, щоб встигнути на заняття. Щойно понежусь в коридорі, підношу дерев'яний диск до вуха. Я поринаю шум. Кроки, що гупають на поверхні, вище, двері, що зачиняються переді мною, люди, які кричать, поверхом нижче. Забагато звукових сигналів, щоб зрозуміти, що відбувається. Ненавиджу, коли він має рацію. Бормочія, бігаючи до класу. Не дивно, що війшовши, я побачила, як Кет досконало загартував свою руну. Тож це змушує мене погодитись на допомогу Ксетина. Але він уже пішов, коли я закінчила своє сьогоднішнє заняття. Ми дали вам два тижні, щоб ви могли мирно інтегруватися. А ви на наше велике розчарування досі цього не зробили. Читає нам нотацію, девера наступного тижня стоячи збоку від мати по центру поруч із Еметерію та однією професоркою з льотчиків. Спарних зал набагато менший від базіацьку всього на дев'ять матів, і він забитий курсантами реті, які стоять тісно притиснувшись одне до одного разом із льотчиками. Досі нас забирали на уроки рун лише в дуже невеликій кількостях або ще під час обідів, які зазвичай закінчувалися принаймні одним з тусаном. Чого вони в очікують? Ріанон, яка стоїть поряд зі мною, складає руки на грудях. Ми століттями вбивали одне одну, а тепер маємо що? Плітати квіти волосся одне одному і зізнаватися в найсокровенніших, найтемніших секретах лише тому, що льотчики подарували нам горну і видерлися разом з нами на скелю? Ого, це трохи напружує. погоджуюся я, тримаючи провідник у правій руці і масуючи хворе плече, сподіваючись, що воно пробачить мені те, що я посміла спати на ньому неправильно. Через два тижні у мене урок з Феліксом, тож я насичую маленьку скляну кулі енергію настільки, наскільки можу. Моя сила надто часто спалахувала, а льотчики за кожну нагоду розкидалися образами, натякаючи, що я кинула Луелу на смерть замість візій. У наших рядах чіткий поділ. Море чорного кольору курсантських, однострою правуруч від мене і коричнева смуга ліворуч, а між нами широке поло голої підлоги. У більш як десятки курсантів Синці після бійки, що зав'язалися вчора в великій залі між третім крилом і двома дріфтами льотчиків. Вчорашній спалах жорстокості був абсолютно неприйнятливий. Починає професорка льотчиків, її каштанова коса, сповзає на плече, коли та повертає голову, звертаючись до всіх курсантів, а не лише до своїх. Спільна робота – це те, що може зміцнити хід цієї війни, і починати треба тут. Вона направляє палець до курсантів-вершників. «Щастина місцим!» – каже собі підніс Рідок. «Ми внесемо значні зміни», – оголошує Девера. «Вас більше не розділятимуть на заняттях. У мене стискається живіт, а тренажерним залом прокочується невдоволене бурчання». «А це означає, – підвищує голос Девера, – втихомирюючи нашу частину імпровізованого шикування, ви будете поважати одне одного як рівні. Хоч ми і вареті, але вирішили, що від сьогодні кодекс вершника дракона поширюється на всіх курсантів». «І всі гостей!» – продовжує професорка льотчиків, кладучи руку на своє широке стегну. «Усі льотчики будуть дотримуватися цього правила. Натопом курсантів Академії Клівсбейн прокочиться невдоволений Гомель. Усе ясно?» «Так, професор Кіандро, гарчать льотчики одностайно. Чорсь забирай, це вражає, навіть якщо вони звучать як піхота. «Однак ми визнаємо, що не можемо рухатися далі, не поклавши край ворожнечі між вами», – каже Метеріо. Перевочіть погляд з однієї групи на іншу. В у нас був метод вирішення конфліктів між курсантами. Ви можете попросити про виклик, спаринг, який закінчиться, коли один з вас не притомніє або б'є рукою по маті. Або помирай, додає Арік. Льотчики колективно ахають, а більшість із нас закоче очі. Вони б і дня не протрималися в Азгіаті. Без убивства супротивника, продовжує Метео, звертаючись Безпосередньо до Аріка. Протягом наступного шести годин кожне прохання про виклик між курсантами одного року буде задоволено. Ви висловите свої претензії на цих матах один раз, а потім забудете про ваші непорозуміння. Нам дозволять вибити з льотчиків лайно? Тихо запитий Думаю так, шепочи Слоун у відповідь. Це буде феноменально побідня. і Імоджин посміхається, розминаючи пальці. Їх тренували для війни з венінами, нагадую я. Я б не радила їх недоцінювати. Якщо ми застосуємо наші почаття, то можемо рознести їх на довбаних небесах, але в рукопашній сутичці є добрячий шанс, що льотчики нас переможуть. Ви можете викликати лише одного суперника, і кожен курсант може бути викликаний лише раз, каже Матерію, піднімаючи вказівний палець і заразом свої густі брови. Тож обирайте швидше, бо завтра вершник чи льотчик, якого ви зневажаєте, може витися поза грою. От лайно, мій шлунок опускається. Є лише одна причина, чому хтось не міг би завтра кинути виклик, але вони захочуть. Хіба ні? Поєдинки між курсантами одного рою заборонені кодексом, пояснює девера льотчикам, а потім повертаються до нас. І завтра кожен дріфт льотчиків стане частиною одного рою вершників. Може, так і буде. Мої щоки спалахують від гніву, і ми з ряном обмінюються обуреними поглядами, які відзеркалюють погляд усіх у нашому рою, особливо візії. Зауважте, я сказала, стане частиною, де Вера пильно дивиться на нас. Ви не будете об'єднані в команду і не будете просто співучасниками. Ви з'їдетеся, сплавитеся, об'єднаєтесь. Це суперечить усьому, чого нас навчили. Рій – це святе, рій – це сім'я. Рої народжуються після парапету і гартуються рукавичкою, обмолотом та військовими іграми. Рої не об'єднуються, якщо тільки не розпускаються через смерті. А ми – залізний рій. Ми не прогинаємося. І точно не змішуємось. А якщо ви цього не зробите, тон то професорки Кі Кіадри пом'якшується, коли вона поглядом оводить зал. Ми зазнаємо поразки. Коли настане час справжнього бою, ми загинемо. А зараз ми приймаємо ваші запити, каже Метеріо, завершивши лекційну частину сьогоднішніх зборів. У чергу вишколися ті, хто просить про двобій. Мене не дивує, що більшість із них одагнені в коричневе. Льотчики мають набагато більше причини ненавидіти нас ніж більшість з нас ненавидять їх. Ми – залізний рій, тож будемо діяти відповідно, наказує Ріанон, коли останні і з черги наближаються до матерію. Ми триматимемося разом і впораємося на матах із будь-яким викликом, який нам кинуть. Всі одинадцятеро погоджуються. Оголошено перший виклик, я не здивована, коли трей... Трейгер викликає на килим Ріанон. Без сумніву, він досі злий через удар, якого вона завдала йому на летовище. Рі перемагаємо. Менш ніж за п'ять хвилин, тож його губа знову кровоточить. Тригер третьокурсник із дріфта кед, кремезний здоровило, з намистом шамів, вибиває з квін дух комбінацій ударів, від яких у мене відвисає щелепа. Кулинів ще одна третьокурсниця, іздріфкет. З коротким полунично русявим волоссям і глибоко посадженими очима викликає на килимі Моджен, я відчуваю занепокоєння. Це через мене. Тихо кажу Ріанон, коли Імоджен завдає сильного удару ногою в голову суперниці. Тоді це через нас, відповідає вона. Будь ласка, скажи, що ти в броні. Я киваю. Імоджен і Нів обмінюються точними, прорахованими ударами, поки Девера не оголошує нічию після того, як вони обидві спливають в Кетріона Корделла і Вайлет Цоренгейл оголошує професорка. Розброїтися і на Не роби цього. Марен намагається відмовити Кет, але в її примружених очах немає нічого, окрім жучості. А як же, бляха-муха? Передаю провідник Ріанон. І чому я не здивована, га, кет? І Монжен дивиться на мату, перш ніж повернутися до мене. Усе гаразд. Передбачувано, але нормально. Один за одним я виймаю з в усі 13 кинджалів і передаю їй. Вона щонайменше на 10 сантиметрів вище за тебе. Тож стеж за дистанцією між вами, тихо каже Рянун. З того, що я пам'ятаю, вона швидко атакує і не дає супротивнику часу, щоб зреагувати, тож зосередься на відповіді. Не вагайся, додає Моджен. Гаразд, вдихаю носом і вдихаю ротом, сильно намагаючись гамувати нерви, від яких шлунок робить сальдо. Якби я знала, що сьогодні на нас чекає саме це, то діла б раніше. Можливо, підмішала б уїсні дану фонілею, що росте на хребті просто під долиною. У тебе все вийде, киває Ріно. Тебе навчили найкраще. Вседен, шепочу я, бажаючи, що він був тут, а не на кордоні. Я вона штовхає мені в ліктем і змушує всміхнутися. Вайлет, слон, підходить з боку до йому один. Зроби мені послугу і надари їй дупу. Мій рот розтягується в щирі напівпосмішці, і я киваю їй відповідь, перш ніж ступити на мати. Мабуть, ніщо так не об'єднує недругів, як спільний ворог, і кет чомусь вирішила, що я її ворог. Килимок має таку саму щільність, як і в безгіаті. Такі ж відчуття під ногами, коли я йду до центру, де на мене чекає супротивниця зі злісною посмішкою. Видряпає очі, пропонує Андарно. Справді, очі найм'якша тканина, просто встроми туди великі пальці. Андарно, прояви трохи здорового глузду, огризається Терн. В коліні чашечки набагато легша мішень. А зараз всі замовкли, я піднімаю щити, приглушуючи Терна і Андарну настільки, наскільки це можливо. Жодної зброї, жодних печатей каже Девера, поєдинок закінчиться, коли одна з вас Знепритомніє або вдарить рукою по маті, закінчує Кет, не зводячи з мене очей. Ми знаємо. Почали. Девера сходить з мату, і я абстрагуюся від шуму навколо, зосереджуючись свою увагу на Кет. Коли та прибирає знайому бойову стійку. Роблю так само, готуючись активно рухатись. Якщо вона швидка в атаці, як сказала Імоджан, то мені доведеться грати в обороні. Це за Луелу. Кет нападає на мене з комбінації ударів, які я блокую перед пліччям, змішуючи тіло так, щоб удари зіскозували без значних наслідків. Це легко, ніби я знаю хореографію. Наче це м'язова пам'ять і позиція змінюється, коли я відскакую назад за секунду того, як вона завдає удару ногою. Контактуючи лише з повітрям, кет, коли я приземляюся, втрачає рівну вагу і заточується в бік. Чортове лайно, вона б'ється як седен. Він тренував нас обох.